Перший із засвідчених джерелами київський митрополит Феофілакт був близьким до імператора Василія ІІ і ще до переходу на київську кафедру очолював митрополію Візантійської провінції Вірменія II. Митрополит Іван відзначився авторством найдавнішої служби на честь Бориса Гліба, що говорить про його непересічність. Феопемт походив з оточення імператора Михайла IV та був членом Патріаршого синоду. Ярослав приймався не тим, що митрополити греки були найкращими. Це, як покажуть подальші події, київських князів цілком влаштовувало. Гірше, коли вони розумні, але служать не стільки Росії, скільки Візантії. Це, очевидно, і не Ярослава насамперед. Сучасники характеризували Іларіона як мужа блага, книжна і посніка. Слово про закон і благодать засвідчує не лише його виняткову богословську еридицію, а також риторичний і письменницький талант. Це дає змогу припускати, що Іларіон отримав вищу богословську освіту в Візантії – Виручив участь у посольстві до Французького королівського двору близько 1048 року, він мав можливість познайомитися також із Західною Європою. Його твердження про те, що церкви, подібної до Софії Київської, не має во всьому полонощі земному, ґрунтувалося не на свідченнях очевидців, а на власному знанні. Отже, обрання митрополитом Русина і Ларіона фактично означало встановлення автономії Руської православної церкви. Це було своєрідним фіналом реалізації церковної програми Ярослава. Звичайно, вирішальний крок не міг бути зроблений без відповідних підготовчих заходів. Право Руської церкви на незалежно від Візантії існування. Утверджувалась упродовж десятиліть. Першим кроком на шляху до нього стало проголошення Бориса Гліба місцевими святими, на честь яких митрополит Іоанн склав службу. У цьому змістовому ряду безперечно перебувала спроба канонізації Володимира. Невипадково слово Іларіона та літопис порівнюють його з Константином Великим і підносять до рангу рівноапостольного повної загальноруської канонізації Володимира, а також його синів Бориса і Гліба за Ярослава не сталося. Напевно, йому протидіяли митрополити греки та Константинополь. Але прославлення цих князів на Русі підкреслення рівноапостольних заслуг Володимира в утвердженні християнства підносило в очах сучасників авторитет Руської православної церкви та доводило її моральне право на автономію. Прийнявшись метою розширення прав руської митрополії, Ярослав наполягав на визнанні святими княгині Ольги а також Федора та Івана, батька і сина, вбитих язичниками у Києві 983 року. На жаль, і ці його домагання Візантія не підтримала. Обґрунтуванню означеної ідейно-політичної концепції присвячене і слово про закон і благодаті Ларіона. Русь у ньому не якась бідна та невідома земля, а знана й шанована країна. Вона пізнала Бога через рівноапостольного князя Володимира, а тому й не потребує чиєїсь опіки. Ініціатива Ярослава не мала продовження. Після його смерті Ларіон був зміщений з митрополитчої кафедри внаслідок відновлення колишнього порядку поставлення київських митрополитів. Примітка Існує думка, що греки зламали Гортиню Ярослава, і він поступився Іларіоном незадовго перед своєю смертю.